Така земля. Одного дуже морозного передвечора при заході сонця в січні сталося надзвичайне видовисько. З того місця, куди западає сонце, повстало і зводилося високо в небо три величезні огнено-червоні стовпи, що, здавалось, підпирають ціле залізно-тяжке небесне склепіння. З хат виходили люди і дивувалися – Знаходилися й мудре гелі. То чуєте неспроста, то непримінно щось станеться – або війна, або поморок. Кажуть, і в Турецьку війну таке бачили. Вечорами довго гуторили огнені стовпи. З хати до хати йшла чутка – буде війна, нічого не поробиш. А тут ще й границя під боком, як пічнеться одразу на нашу голову. Ну, не пустимо, го. Що ви думаєте? У нас того войська, а он гапонець все таки диви. Гапонець. Де гапонець? До нього хіба добереш? Якийсь там Сахалін віддали, для Росії все одно один волос. Володьку й собі, міркує, раз руський цар і шведа побив, і Наполеона, і турків, то що йому якийсь германець? питав і вчительку. «Кажуть, що буде війна, правда, що ми поб'ємо германця?» Учителька посміхається. «Само собою. А хто каже, що буде війна?» «Та всі, – говорять, – дядьки». Учителька радіє, що її Пестун так усе знає, дає і дає йому нові книжки. А Володько думає, що йому і школи не треба, що в тій школі азбука та азбука, а он прочитав книгу і знає стільки». «Учитель менше звертає на нього уваги. У нього стільки того, але одного разу і в нього попросив Володько книжку. Був це повний старий завіт. Учитель не вагався давати йому таку тяжку книжку. «Ти ще малий для такого. Он як будеш в другій групі». Тоді Володько звернувся до учительки, і та дала одразу. «Добре, сказала, але як прочитаєш, розкажеш мені». «Що за чудесна книга!» Сотворіння землі. Усього світа і за сім днів такого ще Володько не знав. На початку, каже та книга, сотворив Бог небо і землю. Земля, каже, була порожня, невлаштована і темрява лежала над безодною. І дух Божий ширяв над водами. І сказав Бог, хай буде світ. І став світ. І Володько вперше пізнав, як це сталося, і дуже дивувався. І взагалі була то чудесна книга. «Адам і Єва – перші люди в раю, яблуко добра і зла, гріхопадіння, злочин Каїна». «Каїне, Каїне, де брат твій?» – питає сам Бог. «Хіба я сторож мого брата?» – відповідає той понуро. От дивно було тоді – жити на землі і бачити Бога, чути Його голос. «Тату, а чи були такі часи?» – питає батька. «А як у книзі написано?» «Що були?» «Значить, були. Священні древні книги не писали на галай-балай, то тепер усе по побрехеньки пішли». Ох же й мав мороки Володько з тією книгою, але читав її, уперто читав, Усі вечори читав. І «Світовий потоп», і «Сини Ноя», і «Ковчег Заповіту», і багато-багато іншого. А потім усе то розповів володько вчительці Геть усе чисто, нічого, здається, не забув. А та йому аж кілька коробок від сигар і кілька велетенських газет київської мислі для огорнення нового букваря. Тож сєтіля, якого Володько взагалі не вживав – а лише носив у торбинці для вигляду та нотував у ньому, що на сьогодні задано. Час від часу отець Клавдії викладає у школі закон божий, для кожної групи щось інше, для першої – молитви і науку, як хреститися, для другої – старий завіт, переглянутий і скорочений, для третьої катехизис, сидить отець у старій, довгій рясі, коняє і ставить питання.